Påsken blir våldsam i Stockholm. Tusentals sysslolösa ungdomar samlas kväll efter kväll på söder. Och när polisen försöker skingra ungdomarna blir det häftiga sammandrabbningar. Polisbilar bombarderas med stenar och poliserna tvingas ta till sablar och batonger. Och kravallerna betecknas som de mest svårartade som Stockholm har upplevt. I radio och tidningar debatterar man länge det farliga Stockholm, våldet och den ökande ungdomsbrottsligheten. En ung man, Stig Claesson, senare känd som författaren Slas, gör sig till språkrör för ungdomen. Liggister har man kallat oss. Knöggel har man kallat oss. Slyner och slynglar utan något som helst intresse för de kulturella och andliga värdena. Som födrar gatan framför hemmet. var kända fritidsintresse är att hänga i gathörnen, skräna och planera legister åt. Vad har ni som skriker högst över oss egentligen gjort för att resultatet skulle bli motsatsen? Har ni gått oss till mötes för att hjälpa oss? Ni som är så kulturella och andlig, ni som står så högt över oss. Är det inte tvärtom ni som har låst in det kulturella, det ni menar, på ett kyligt museum? Ni som förfasar er över vår minimala känsla för hemliv, har ni varit hemma hos oss? Ni som talar om bristande fritidsintresse Har ni gjort samma handgrepp vid samma stansmaskin i fyra år Med tolv semester om året Har ni någon gång försökt förstå oss Försökt förstå vår leda, vår hopplöshet Och vårt hat mot den här råd och tid och älska Ni som slog oss på fingrarna när vi rörde vid den dyra boken Ni som inte ville ha smörjolja på bottermen. Men vi som är så andligt förfallna, vi kanske kommer en dag, kommer med någonting som ni aldrig har sett, för ni har aldrig varit hos oss. Författaren Stig ser det mera känt som slas med ett eget alster oss ur Vittabergsklubbens tidning för ungdomar. Och från Paris rapporteras det att beboppen blir allt mer populär.